Ярослава Бакалець та Ярослав Яріш із сьомого дна. Видавництво «Клуб сімейного дозвілля» Харків, 2011 рік. Читає Василь Манько. Коронація слова створює для вас нову хвилю української літератури. Яскраву, різножанрову, захопливу, яка є дзеркалом сьогодення,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 наповнення українського ринку повнокровною, конкурентно спроможною літературою, а кіно і театру – якісними українськими фільмами і п'єсами. www.corona.ua Коли розум спить Історія України настільки трагічна, що мамоволі виникає підозра у змові проти нашого краю пекельних сил. Здавалося б, благословенна і багата земля упродовж віків спливає кров'ю, і кожна надія, сяйнувши єдиним променем, гасне від віроломства і зради, і ось знову вкотре розверзається прірва відчаю та зневіри. Кожне покоління проходить свій шлях на Голгофу з тим самим питанням – куди ж його? Та куди ж його проти ночі? Роман, який ви тримаєте в руках, про один з найтрагічніших періодів у житті України – «Велику руїну» друга половина XVII століття. Розповідь ведеться від імені посланця темних сил «Чорта недолі що перебуває з місією пересварити українців і знищити все відвойоване і здобути гетьманом Богданом Хмельницьким. Товаришать йому біда і лихо. Як вони це роблять, власне, і складає сюжет роману. Якщо вірити Данте, сьоме коло пекла призначене для самогубців. В історії України таких чимало. Занапащаючи свою душу для земних благ, вони не розставили країну під загрозу знищення. Звичайно, наявність містики і фантастично міфологічних елементів не дозволяє віднести цей твір до такого колись вельми поважного жанру, як історичний роман, точніше, історично-ідеологічний, де око читача зупинялося здебільшого на любовних сценах. Це називалося між нами оживляш. І за це непогано платили авторам, залежно від накладу і обсягу. Але ті часи минулися. Тепер письменник повинен тримати читача в напрузі, поменше доливаючи води. Утім, на історичну тематику Замахується зараз нечасто. Щоб не марудитися із визначенням жанру, назвемо роман із сьомого дна історичною фантазією, точніше, криптоісторією, де загальновідомі історичні події злегка видозмінюються уявою. Скажу щиро, читати цей твір важко, попри те, що написаний він легкою мовою, багато інкрустований перлами народної мудрості, орнаментований відомими і менш відомими народними піснями, а батальні сцени виписані із знанням справи. Важко читати саме людині, яка живе в Україні і знає, чим усе насправді закінчилося, бо відлуння дзвонів, що кликали на чорну раду, і досі чутно. Але ж люди, які жили тоді, цього не знали. У них була віра, а не історичний песимізм. І вони не здогадувалися, що диявол ніколи не спить і маніпулює, скориставшись їхньою втомою, свідомістю, ніж пречи у шухлядах пам'яті.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 Такі бажані, від яких ти завжди відмовляєшся, яких ніколи не можеш собі дозволити. Душа не відчуває страху, страх спить разом із розумом. Душа, як дитина, лине за всім, що їй здається приємним. Душа довірлива. Ось так воно буває. Сталося те, що сталося пробудивши заздрість, захланність, амбітність у людях, посланець сатани торжествує. Пекло отримує клієнтів, адже існує воно завдяки грішникам, і єдина валюта, яка тут ходить – це гріхи. Жити в пеклі чортам комфортно і безпечно, і не доля прагне туди повернутися. Проте поступово він починає звикати до земного життя і мріяти «Проставок, млинок і вишневий садок – молодицю під боком, як кожен пересічний українець, і якби ці мрії здійснилися». Однак автори роману, певно, не захотіли, щоб їхні читачі – шукали мимоволі чорта серед своїх заможних сусідів і зробили дуже вдалий вхід. Але про це ви вже, шановний читачу, самі дізнаєтеся. Безперечно, кожен твір на історичну тематику має коріння в сучасності. Для мене це коріння прозирає в тому, як легко людина жертвує принципами Заради грошей і влади, забуваючи, що основні моральні імперативи містяться в божих заповідях, показна мораль і показна побожність ще огідніші, ніж явне зло. Під прагматичною черчатчою розповіддю вирують емоції людей, вихоплюючись, наче полум'я я купи вугілля. Кожне падіння людської душі на дно пекла, альтернативу усьому небу, викликає потрясіння у світі людей. Лише іноді на оборону людини стають янголи-охоронці. Хто ж врешті посилає нам випробування? Бог чи диявол? Над цим посередній чортне доля не замислюється жодного разу. Посередність, бо завжди обмежена та егоїстична. Було б непогано простежити, як поводитиметься наш інфернальний персонаж в іншій історичній епосі. Здається, там теж не обійшлося без втручання пекельних сил. А якщо говорити серйозно, читач хотів би побачити врешті Світло наприкінці тунелю. Галина Пагутяк Розділ перший. В околиці Києва початок літа 1657 року.